Onun gətirdiyi Qur'an, Sehrdən, cadudan başqa bir şey deyildir. Gözünüz görə-görə sehrə mi uyursunuz, dedilər. Peyğəmbər Məkkə müşriklərinə belə dedi, Rəbbim göydə və yerdə söylənən hər sözü bilir, O hər şeyi eşidəndir, biləndir. Onlar müxtəlif fikirlərə düşərək belə dedilər. Xeyr, bu Qur'an qarma qarışıq yuxulardı. Xeyr, onu özü uydurmuşdur. Xeyr, o bir şairdir. Əgər o həqiqi peyğəmbərdirsə, bunu sübut etmək üçün qoy əvvəlki peyğəmbərlərə göndərilən möcüzələr kimi bizə bir möcüzə gətirsək. Onlardan əvvəl məhv etdiyimiz,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 Özümüz özümüzə zülm etmişik dedilər Biz onları ot kimi biçənəcən Külə döndərənəcən Elə bu sözləri deyib dururdular Nala çəkirdilər Biz göyü, yeri Və onların arasında olanları oyun oyuncaq yaratmadık Əgər biz əyləncə etmək istəsəydik Onu mütləq öz dərgahımızdan edərdik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 Yorulub sanmadan Rəbbini təqdis edib şərinə təriflər deyənlər. Yoxsa Məkkə müşrikləri yerdən, yerdə mövcud olan daşqaş, qızıl, gümüş və s. aidən özləri üçün tanrılar qəbul etdilər ki, onlar ölüləri dirildəcəklər. Xeyr. Allahdan başqa heç kəs ölüləri dirildib məhşərə gətirməyə qadir deyil.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 Onlar istədikləri yerə rahat gedib çatabilsinlər deyə, Orada geniş yollar əmələ gətirdik. Göyü, yerdən ötürüb və onun üstünə düşməsin deyə Qorunub saxlanılan bir tavan etdik. Halbuki kafirlər, Ayələrimizdən, Vəhdaniyyətimizi, Qüdurətimizi sübut edən bu dəlillərdən üz döndərilər. Gecəni və gündüzü də,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 Əməllərinizin əvəzini almaq üçün Ancaq bizim hüzurumuza qaytarılacaqsınız Ya Muhammed Kafir olanlar səni gördükləri zaman Ancaq məzxəriyə qoyaraq bir-birinə Sizin tanrılarınıza təni edən bu mudur deyərlər Halbuki olar Məz olar rəhmanın öyüd nəsihətini Qur'anı inkar edirlər İnsan tələsən Hövsələsiz yaradılmışdır. Ayələrimi, Peyğəmbərin dediyi sözlərin düzgün olmasını, Əzabımı tezli ilə sizə göstərəcəyəm, Hələ məni tələstirməyin. O kafirlər, Əgər siz doğru danışırsızsa, Bu vəədin, Əzabın yaxud qiyamətin Nə vaxt olacağını bildirin, deyirlər. Kaş kafirlər, Atəşi üzlərindən və arxalarından dəfədə bilməyəcəkləri və onlara heç bir kömək olunmayacağı vaxtı qiyaməti biləydilər. Xeyr, qiyamət onları gözlənilmədən yaxalıyar və şaşırdar, Mat məbhut edər, kafirlər onu əsla geri qaytara bilməzdər və onlara tövbə, Üzürxahlıq üçün də möhlət də verilməz. Ya Məhəmməd, Səndən əvvəldə peyğəmbərlərə isteza edilmişdi. İsteza edənləri, Məsxəriyə qoyduqları şeyin özü, Peyğəmbərlərin onları qorxutduğu əzab məhv etdi. De, Sizi gecə yatdığınız vaxt Və gündüz gəzip dolandığınız zaman, Rəhmandan, Rəhmanın əzabından kim qutara bilər? Amma onlar Rəbbinin öyüd nəsihətindən, Qurandan üz döndərdilər. Yoxsa onların bizdən başqa əzabı onlardan dəf edə biləcəyi tanrıları vardı? Onlar, o tanrılar heç özlərinə belə yardım etməyə qadir olmaz. Bizdən də, əzabımızdan da qorunabilməzdər. Doğrusu, biz bununla bu kafirlərə və atalarına, Ömürləri uzanıncaya qədər dünyada güngüz aram verdik. Onlar fani dünya malına aldanıb, məğrur oldular. Məyər bizim onların torpağına girib onu hər tərəfdən əskiltdiyimizi,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 Həqiqətən, əgər Rəbbinin əzabından az bir şey olara toxunsa, Onlar mütləq, vay halımıza, biz doğrudan da zalim olmuşuq. Allaha şərik qoşmaqla, küfr etməklə, özümüz özümüzə zülm etmişik deyəcəklər. Biz qiyamət günü üçün ədalət tərəzisi qurarıq. Heç kəsə əsla haqsızlıq edilməz.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 O kəslərdən ötürü ki, onlar öz Rəbbindən onu görmədiyiləri halda yaxud Allahın ahirətdə verəcəyi əzabdan qorxar və qiyamətdən lərziyə gələrlər. Bu Qur'an nazil etdiyimiz mübarək, insanlara daim xeyr-bərəkət gətirən bir kitabdır. İndi siz onu inkarmı edirsiniz?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 İbrahim onlara and olsun ki, siz də atalarınız da haq yoldan açıq aşkar azmısız demişdi. Onlar, sən bizə ciddi deyirsən, yoxsa zarafat edirsən, sən bizə haqla mı gəldin, yoxsa oyunbazlardansan deyə soruşduqda İbrahim belə cavab vermişdi. Xeyr, Rəbbiniz göylərin və yerin Rəbbidir ki, Onları yaratmışdır Mən də buna şahidliyədənlərdənəm Allah andı olsun ki Siz çıxıb getdiyidən sonra Büttərinizə bir hiyyilə quracaqam Başlarına bir oyun açacaqam Onlar gedən kimi İbrahim büttəri parça-parça edib Yalnız onların böyüyünü saxladı ki Bəlkə qayıdıb ona baş çəkdilər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 İbrahim deyilən bir gəncin onları pislədiyini eşitmiş ididilər. Qalanları bunların şahidlik edə bilmələri üçün onu tapıb cəmaatın gözü qabağına gətirin dedilər. Müşriklər İbrahimi tapıb gətirərək, "Ya İbrahim, tanrılarımızı sən mi bu saldın?" diye soruşdular. İbrahim sındırmadığı iri bütü göstərib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 Vay, sizə də, Allahdan başqa ibadət etdiyiniz bütlərə də, Acaba etdiyiniz əməllərin qəbahətini başa düşmürsüz. Nəmrud və ətrafındakılar öc cəmatına belə dedilər, Əgər tapındıqlarınıza yardım göstərmək, Oları xilas etmək üçün bir iş görəcəksizsə, Onu, İbrahimi yandırın və tanrılarınıza kömək edin. Biz də, ey atəş, İbrahimə qarşı sərin və zərərsiz ol, hətta soyğun belə ona zərər yetirməsin, deyə buyurduq. Onlar İbrahimə hilə qurmaq istədilər. Lakin biz onları cürbəcür müsibətlərə düçar etməklə, xüsusilə üstlərinə ətlərini yiyib qanlarını içən həşarat göndərməklə daha çox ziyana uğrattıq.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 lövh-i məhvuzdakı əzəli hökmümüzlə biz etmişdik. Biz Davuda sizi düşmənlə vuruşda qorumaq üçün Zire toxumaq sənətini öyrətdik. Ey Məkkə əhli, Rəbbinizin bu nəhmətinə artıq şükr edər misiniz? Əmri ilə bərəkət verdiyimiz yerə Şama doğru şiddətlə əsən küləyi də Süleymana biz rahm etdik. Biz hər şeyi bilənik. Biz şeytanlardan qəvvastıq edənləri və başqa işlər görənləri, ev dikənləri, mehrab düzəldənləri də onun ixtiyarına verdik. Biz Süleymanın əmrindən çıxmamaq, gördüyüləri işləri təzədən körramamaq, fitnəfəsat törətməmək üçün onların üstündə göz olurdu. Ya Muhammed Əyyubu da yələ sal. Bir vaxt o, Rəbbinə yalvarıb dua edərək belə demişdi. Mənə bəla üz verdi, sənə pənaq gətirdim. Sən rəhmlilərin ən rəhmlisisən. Biz, Əyyubun duasını qəbul buyurdu Onu düşar olduğu bəladan, xəstəlikdən və ailəsinə üz vermiş müsibətdən qurtardıq. Dərgahımızdan Əyyuba bir rəhmat və Allah'a ibadat edənlərə ibrət dərsi, öyüd nəsihət olsun deyə həlak olmuş övladlarını qaytarıb ona verdik. Üstəlik bir o qədər də əlavə etdik. Ya Muhammed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 küfr etməyə də aşmış ümmətinə qarşı qəzəblənərək çıxıb getmiş və bizə xoş gəlməyən bu səbrsizliyinə görə onun mühnətə də uçar etməyəcəyimizi, gücümüzün yahud hökmümüzün ona yetməyəcəyini guman etmişdi. Amma sonra qaranlıqlar içində balığın qarnında, gecənin yahud dənizin zülmətində Pərverdigara Səndən başqa heç bir tanrı yoxdur, Sən pak və müqəddəssən, Mən isə həqiqətən zalimlərdən olmuşam, Əmrinə qarşı çıxaraq, Özümə zülm eləmişəm deyib dua etmişdi. Biz onun Yunisin duasını qəbul buyurduq Və balığın qarnından çıxartmaqla Onu qəmdən qutardıq. Biz möminlərə belə nicad veririk. Ya Muhammed. Zəkəriyyeni də yada sal. Bir vaxt o, "Ey Rəbbim, məni tək, kimsəsiz, varissiz buraxma. Sən varislərin ən yaxşısısan. Bütün məxluqat yox olar, ancaq sən qalarsan." deyə yalvarıb Rəbbinə dua etmişdi. Biz Zəkəriyyenin duasını qəbul buyurdu.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 Cənnət, əbədi saadət yazılmış kəslər, Məz onlar ondan, cəhənnəmdən uzaqlaşdırılmış olacaqlar. Onlar cəhənnəmin uğultusunu eşitməyəcəklər. Onlar cənnətdə, ürəklərinin istədiyi nimətlər içində əbədi qalacaqlar. Onları ən böyük qorxu, İsrafilin suru axırıncı dəfə çalınıb,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 Həqiqətən, bunda da, Quranda da, Allaha ibadət edən bir ümmətdən ötürü, kifayət qədər mövzə, öyüd nəsihət vardır. Səni də, ya Mühəmməd, aləmlərə, bütün insanlara və cinlərə ancaq bir rəhmət olaraq göndərdik. Sən təkcə insanlara deyil, eyni zamanda cinlərə də Peyğəmbər göndərilmisən.